Плакала, а Петро і Ринка Ігор мене заспокоювали, жаліли. Де я була і що зі мною сталося? подумала я. 29 жовтня. Ви справді нічого не пам'ятаєте? Це запитання мені довелося вислухати не раз у школі, від сусідів, петрових родичів, від нашої лікарки Вікторії Семенівни. Віка Семенівна, оглянувши мене, і не без здивування констатувала, я абсолютно здорова, тиск ідеальний, а голова як? Не болить зовсім, відповіла я, і взагалі готова бути космонавтом, спробувала пожартувати. У мене справді нічого не боліло, ні голова, ні шлунок, ні руки й ноги. Не нили коліна, як то бувало, не ломило в попереку. Я розповіла Вікторії, вона трохи молодше за мене, теж приїхала тимчасово, та так і залишилась, як і я, вийшовши заміж замість місцевого, правда, вчителя, того ж Андрія Фалимоновича. Те, що з іншим. Тобто, правду. Я сіла в луцьку маршрутку, після ковиля заснула, прокинулась вже перед загорянами. А виявилось, що приїхала через два тижні, як і про вандалалс невідомо де. «У вас без сумніву амнезія, авторитетно сказала Вікторія Семенівна і мацнула мою голову. «Гуль нема», – сказала я. «Навіть маленької гулечки. Ніхто мене по голові не бив. У всякому разі я не пам'ятаю такого». Правда, Петро каже, що міліціонери, котрі розслідували справу про моє зникнення, казали, наче б я виходила ж з маршрутки. Виходили? Віка Саменівна поглянула з неприхованою цікавістю. І цього теж не пам'ятаєте? А нічого А може, як зблиснув її погляд? Ця версія житиме довго, подумала я. Коханці у мене, пані Віко, нема, сказала я. Тим більше в Луцьку чи ще десь. Інопланетяни мене не викрадали. А от чому стався провал у пам'яті, сама хотіла б знати. Директор Михайло Вікторович мав вчора розгублений вигляд. Бідолаха не знав, що робити. Записувати прогул і звільнятись з роботи, співчувати, сердитись насправді чи для годиці. Зателефонував у райвідділ освіти. Там наказали взяти з мене пояснювальну записку, на основі якої і приймуть рішення. «І на тім спасибі. Велике-правелике», превелике сказала я. «Не гнівайтеся, Світлана Ігорівно. Очі Михайла Вікторовича явно потепліли. Ваш випадок справді безпрецедентний, у всякому разі, для нашої школи. Добре, що в школі були осінні канікули, і я могла спокійно сісти в порожній вчительський і описувати те, що відбулося зі мною 12 жовтня, закінчивши, звісно, 27 жовтня. Мені було страшенно сумно і бентежно. Сумно і бентежно. 1 листопада. Мене допитав слідчий з району. Я повторила свою розповідь. Лейтенант задумався, потім вдягнув кашкета, якого перед тим скинув, і промовив доволі глибокодумним тоном. Якщо ви кажете правду, то вас хтось загіпнотизував. Змусив вийти з маршрутки і щось з вами робив. А тоді відвіз до Луцька через два тижні і взяв вам квиток. Водій тієї маршрутки, якою я їхала 12 жовтня, каже, що я виходила сама. «Ну, Господи, Боже, мій Світлано Ігорівно!» Лейтенант вигукнув геть по сільському, почухав при цьому потилицю і подивився розпачливо. «Ви, чесне слово, не схожі на людину, котра...» «Котра бреша», – уточнила я. «Котра каже, на правду, скажемо так. Я змушений припинити розслідування. Коли щось пригадаєте, зателефонуйте. Я вам залишу номер. І службового, і мобільного телефону». Після цього я пішла на уроки. «Райвідділ...» Зважаючи на мою гарну репутацію, так мені передав Михайло Вікторович, дозволив вважати ці два тижні відпусткою за власний рахунок. Я зайшла у дев'ятий клас. Сімнадцять пар очей дивились на мене. Нагадайте, що ми вивчали на попередньому уроці, сказала я. 3 листопада. Переглянула щоденник, який возила з собою. Останній запис мене вразив. Він без дати, я не можу пригадати, коли я це писала. І чи писала взагалі, але ж почерк мій... Я все ще була людиною, що мають означати ці слова, як і слова про повернення до мого справжнього «я». Нічого не можу спагнути. Очевидно що, очевидно, що це був спалах, останній спалах моєї дивної хвороби, психічної чи ще якоїсь неважливо, після якого наступило провалля, амнезія. Я одужала, без сумніву, що одужала. А може не треба нічого шукати, а просто жити далі? Думка, що з'явилась, радує мене. Так, це вихід. Безсумнівний вихід. Хай буде те, що має бути. Хотіла спалити щоденник, але щось мене стримало. Ні, буду писати далі. Принаймні, поки не виявиться остаточно, що я зовсім здорова.